і дослухатися до химерної гри, до того променя, хоч на дворі і помину не було сонця. Висіли там холодні і драглисті хмари. Хотіла під ту хвилю і в дзеркало зирнути. Не думала про Анатоля, ні про бабцю, який так не до смаку прийшовся цей Анатоль. Не думала ні про нічні бабані оповідини, ні про своє наїття. Слухала лише тіло своє і дивувалася, що воно так тепло і чудово заспівало цей сутінний ранок. Накинула халата і пішла рвучким поспішним кроком, залишивши цій насумиреній кімнаті стару, а та тільки й могла, що піддаватися тут на самоті цій сірості і сутінку. Хмара плевла до неї через вікно і лягла їй на обличчя. Тихий смерть холодив душу. Здавалося їй, що чує далеку й печальну музику – Зрозуміла нагла, від якогось часу вони з онукою почали жити в різних площинах, одна десь там, у горі, а друга – внизу. Важко прокласти їм одна до одної міст чи кладку. Чим далі, тим глибше відлітає від неї ця пташка, і тим більше простору їй розділяє. Стара обвела поглядом кімнату, сірі стіни з давніми шпалерами, подекуди вони обірвалися і забруднилися. Сіра на стеля, цього року вона не білила, а внука того ще не вміла. Їй захотілося прикликати Галю, щоб сіла біля її постелі, розповісти їй щось із життя цього дому, щоб дивилася вона на неї захоплено і зачудовано. Навіть рота відкрила, але погук так і не вийшов з її вуст. Надто багато в ній зібралося сьогодні сутінку. Важке зітхання вирвалося їй із грудей. У вікно зазирав до неї каштан, посаджений нею в той день, коли виходила заміж. І здалося старій, що то зазирає до неї той чоловік, що заблукав був сюди і попросив води. Вони прожили разом хороше життя. Побачила вона мокру сіру хмару над тим каштаном, наче кучеряве волосся і в тій хмарі, чи в дії настрою, чи, може, так треба було, спалахнув раптом, Малий яскравий клаптик неба, стара сіла в постелі і торкнулася ноги, була та холодна і начебто чужа. Тоді не витерпіла і таки закричала, а коли перестрашена Галя примчалася до неї і стала на порозі, то побачила, що сидить бабця на ліжку, ковдра з неї скинута, сорочка підсмикнута, а палець її показує на темні, вкриті синіми смугами, вен, ноги. Це був частковий правець лівої ноги. За якийсь час бабці відпустило, але відтоді почала вона ходити з палицею. Відніме їй обидві ноги у війну, коли в їхній дім ледве не втрапить снаряд. Він розірветься в малиннику, строснувши будинком. Від страшного ляску повивалюються з вікон усі шибки. Хоч Галя і наклеювала на них навхрест паперові смужки, стіна навпроти малинника – Буде густо посічена осколками, і хоч шкоди вони, крім вікон, не матимуть, стара після того перетвориться в немічну ляльку. Вона буде інколи вередлива і криклива, і поганятиме онукою, але це будуть тільки спалахи, здебільшого сидітиме вона, якщо дозволятиме погода, на ганку, і без кінця дивитиметься на далекі прирічкові краєвиди. Галя ж залишиться Галею, в ній постійно житиме в серці голубий метелик, а часом поселятиметься і богиня. Хто зна, чи те сердитиме стару, чи навпаки спокоюватиме факт той, що очі її постійно спочиватимуть на стежці, по якій прийшов був колись до неї її вусатий красень. Коли ж вона дочекається того моменту, коли завітає до них на гору Володимир, коли вип'є він згалених рук води, вона раптом встане, забувши про свою нерухомість, і зайде до своєї кімнати без сторонньої допомоги. Відчує тоді те, що відчуває королева, коли її царюванню приходить кінець, сумуватиме, а водночас і радітиме. Вона допитуватиметься в онуки, що потрібно тому приходневі, хоч чудово знатиме, чого йому треба. Зрештою, бласловить їх. І використає ще одну нагоду, щоб внука таки повірила в казку їхнього обійстя. Але станеться це аж через десять років. Той же сутінний ранок Галі довелось при тьма бігти за лікарем. А коли він розбів безпорадно руками, давши перед цим старий один і другий укол, відчула, що стала доросла і що відтепер всі клопоти цього дому лягають на її плечі. Лікар щось говорив про лікарню, але стара не прийняла тої пропозиції. Боялася, що не повернеться сюди, або ж коли повернеться, застане тут нечувану новину. Через це Галі довелося щодня масажувати ногу старій, і так протяглося бозна скільки часу. У той день, пообідавши, стара заснула, і зморена Галя вийшла на ганок, задивилася на чудовий краєвид із річкою. Горбами, скелею, купальнями і островом. І їй здалося, що все це, наче з картону вирізане, як декорація до не зовсім доладної вистави. Як і всі, вистава мала відбутися ввечері, але вона вже на кін не ступить. Вона зморена і по-своєму налякана, хоче заспокоїтись і врівноважитися. Через це і сиділа на ганку така сутінна і сіра – Через те і в хустку куталася, хоч на дворі і не холодно. В глибині цього дому спить злегка похропуючи бабця, і Галя, прислухаючись, зрозуміла раптом, чого тікав з цього дому далекий її прадід у перших. Не витримував цієї тиші і застиглості оцього сльозливого і крикливого баб'ячого царства, де чоловіки тільки приходнями, і тільки й знали, що достачати кошти для цих жінок, а у вільний час длубатись у своїх книжках. Галя відчула раптом, що і в ній є щось від того прадіда, що їй також хочеться спуститись із цієї гори і перевірити у віч, чи не з картону вирізано всі оці краєвиди. Натомість вона вчинила інше, обійшла паркани з тильного боку обістя і без труда Знайшла дошку, яка відхилялася. Бур'яни в цьому місці були притоптані. Їй навіть сталося, що впізнає прим'ятій траві слід лакованого тухля. Спокійна усмішка розцвіла на галеному лиці. Повільно, не кваплячись, зайшла вона в повідку. Знайшла там і ржавого молотка, який ледве тримався на розхитаній руці. Взяла кілька грубих, так само і ржавих цвяхів і невміло, зьобаючи тим молотком по цвяхах, забила дірку. Цвяхи, правда, химерно покрутилися і позагиналися під її ударами, а молоток кілька разів спав з ручки, ледве не поранивши її, але дошка все-таки трималась міцно». Галя поверталася додому із світлим лицем, шпурнула молоток у повітку і ретельно вимила під умивальником руки. Після того зайшла в хату і почула, що бабця не спить. «Що це ти там стукала?» – спитала вона. «Це я бабцю там у паркані дошку забивала». Спокійно і лагідно озвалася Галя. Бабця зробила круглі очі і поспішила пустити погляд, щоб заховати ту радість, що хвилою плеснула на неї. Галя таки починала набиратися її духу. Уявилося старій, як вони обоє тут старішають, гроші їм поки що надходять, то їм і клопоту не було б. Полюбила цю гарну, несподівано подорослілу дівчину – котра стояла це перед нею, і ладна була все задля неї віддати. Галя, однак, мала інші думки. Сіла на стілець просто перед бабцею, війнувши широким подолом сукні, і подивилася на стару в притул. «Треба мені вже бабцю документи здавати в техніком. І покидатимеш мене саму?» – стивовано і злякано спитала стара. «Ти б зайнялася в'язанням. Трохи немилосердно відказала Галя. Час би швидше біг. Тепер бабцю вона знову подивилася на стару притул. Людина без спеціальності ніщо. Було неприємно їй таке слухати, але не перечила. Мала все-таки тверезу голову і теж не довіряла тій нитці, за яку вони тримались, отим щомісячним надходженням від Галиного батька. Того вечора на них обох зійшов мир. Стара сілась у своєму вигідному кріслі, поклавши хвору ногу на слінчик, а Галя примостилася коло лампи із розгодненою повією панаса мирного. Вона читала в голос, пахло перепаленим газом від лампи. Розчинене вікно вливалися запахи жасмину чи і недалеких лікарняних лип. У вікно проглядав Трепетний квадрат темносинього неба з драглистими золотими жуками на ньому. Стара загорнула ноги старим, зовсім витертим пледом, скидала вряди годи озброєними окулярами, очима, світло від лампи робило галине обличчя контрастним, водночас не зникла з нього і м'яка ніжність. Тихо пливла галина мова, тихо горів вогни підгнутим склом, тихо повзли золоті жуки. І їм обом раптом здалося, що час зупинився. Зупинилися люди, які йшли в цьому вечорі, машини і трамваї. Спинився джигун у сірому костюмі і в лакованих туфлях. Спинилися течія ріки і струмків, що спадали в цю ріку. Замерли, мов замерзли серед неба, нічні птахи і кажани. Кілька літаків, що потрапили в цю смугу, згасили мотори, замовкло радіо. Замер на льоту кіт, який вистрибував із вікна, вкравши перед цим шмат ковбаси і закостеніла в його зубах та ковбаса. Галя перестала читати і звела погляд на бабцю. Дивну і трохи моторошну тишу вони відчули. «Слухай, бабцю», – спитала Галя. «А той твій дядько, він нормальний був?» Стара спинила пальці, які кілька хвил тому ще вчилися плести шкарпетку, і вслухалась у нічну тишу. «Ти мене щось питала?» повернулася вона до онуки. «Питала про твого дядька». «Він був блудяга, той мій дядька. Все його кудись несло, все його якісь фантазії мучили. Зрештою, нічого він у житті не досяг, а так збився з дороги, і ні пуття з нього, ні толку. Ну, а потім? Що потім?» роздратовано сказала бабця. «Потім пити почав» і пропав дізацапав душу. Галя була розчарована, але все-таки непокоїв її той далекий і всіма забутий її предок. «Не був він жанатий. Що ти хочеш?» – округлила очі бабця. «Мало того, що собі життя перевів. Та щоб жінку і дітей мучив? Ні, тут йому треба віддати належне. Як почав блудягою, так блудягою і скінчив. Знайшли його задубілого в багнюці». Чи хоч візьми оцей мій браток? Гадаєш, у нього всі хлебки? Дивно, сказала Галя. Дід Іван твій рідний брат, а ви от ніколи й не бачитеся. Він не зовсім мій рідний брат. У нас була тільки спільна мати. Так дуже не любите одне одного? Ми різної крові з ним, Галечко, сказала гостра стара. Він крові блудячаї.